Bueno, vamos a hablar un poquito de ese... Las actividades de la Asociación Rosalía de Castro, ¿no? Sí. Una de las importante a que hiciste precisamente la semana pasada. O, sí, en el fin de semana, sí. Dos días, ¿no? Sí, sábado, sábado y domingo. Dos autocares, además. Sí, dos autocares. La sí. Asociación Rosalía de Castro... Mmm, tivo a ocasión de convidar a todos os socios e simpatizantes para poder achegarse, facer un, unha viaxe... Fermosa, inter fermosa. Interesante, non? Moi interesante, moi bonito. Foste desa Andorra? Ah, Tuvemos unha Andorra que, por certo, facía un calor que non se aguantaba. Ah, pois pues aquí tamén, o domingo tamén esteve. Pero... <ríe> e, eh, eh, ora sí, a auga era buenísima. E eh, despois... Subeste nun trenzinho tamén? Tamén subimos nun tren amarillo sí, sí. Que nos llevou a un sitio Donde fomos ver unha, unha... Eso xa o domingo Esto xa foi o domingo uh -huh. Porque o sábado, pois ao chegar En que se eh, comes Descansas un pouquinho Vas dar unha volta por Andorra Darlle un pouco de electricidade A, a tarxeta yo, yo, yo hotel, non? Yo hotel tamén uh -huh eu ríeme, porque claro, había anos que non iba a Andorra uh -huh, uh -huh. e entón, pois pues, ríeme, falando co no nosso amigo e o compañero Antonio Díaz, uh -huh. pois digo, mira, se baixas a montaña de Ida Arriba, quedamos enterrados e aí que é? Vale, vale, e, e despois o domingo que foi o que máis nos dito... A seis da maña tuvemos que levantarnos, pero é claro, porque había un recorrido, porque saímos cá... A seis da maña, claro, é? Sí, a seis da maña, sí. pre poder ir ver las cuevas, pre poder ver a paisaxe, en fin. para Pasamos... Fomos a nuria que eu pensaba que nuria era toda española, no? Ten parte francesa e parte española. Uh -huh. y entón, pois... Eh, unha paisaxe fermosísima donde a subeda y, eh, e despois xa fomos a un, un pobo medieval uh -huh. e, pero antes, antes de ir ao pobo medieval estuvemos nunha, nunhas cuevas de canaletes uh -huh. que pertenecen a Francia pero unha, unha cueva preciosa había unhas estalitas que eh, tardaron en facerse esas Dice, nos contaba o día, dice, un día Dice, unhas 500 anos uh -huh. Dice, pois pues entón eh, Dice, dentro de 500 anos Vimos a ver si Se tan unida xa uh -huh. Pero uh -huh. Dispois de, de, estivemos nese pobo Mediabal, xa, estivemos comendo Estivemos eh, percorrendo tamén O pobo Ese pobo Que ten unha muralla E eh, está amurallado pero o povo, eu quedaba me, nos eh, dicen que ten, non sei os anos que tiña, pero eh, pero moi antigo, por a, por a forma dos arcos que tiñan das portas, uh -huh. eh, a, a e todo eso, uh -huh. sí. Bueno, eh, falando da asociación Rosalía de Castro de Cornellaxa, demos un, uns apuntes, que uh -huh. precisamente cando falamos con, con David, Que sí. ten previsto a súa festa uh -huh. galega en camp mercadé que cada ano se, uh -huh. se, se fai se facía agora hai dous anos que non, non tipo bueno. este ano vai a ser unha celebración por todo o alto si sí, seña unha celebración de ser de categoría sí, sí. o día 12 a 7 de xuño venres a noite certa sí. <coughs> coas actuacións de O Val das O Valdas Moldas, a, O Valdas Rosa Lieiras eh... Rosa Lieiras Que son as cantareiras Doa identidade E Pele Pau Que é o grupo de Vigo sí. de Música Telefónica Bueno, vai a ser Extraordinario Extraordinario Ese Un comezo de... É, é eh, un aperitivo. Ese é un aperitivo, porque o día da zoito, despois do pasarruas da, da, da banda de gaitas, a frenda foral, actuacións de, de diversos grupos de xonais, sí. como, por exemplo, que ti presentalos casi todos, non? O sea, sí. Toque a ti de facer de, de speaker ali, non? Sí. Re, a banda de gaitas, a de gaita, que, sí. que sei que é doorense, sí. grupo de danzas can, e as banda de gaitas de, da entidade... E despois, de telonero, unha orquestiña que se chama Cráter, sí. para poder darlle paso ao grande evento, a, a mellor orquesta de, de, de España, me sí, parece. Sí. Dicen da, que una sí, das eh. mellores de España, eh? Bueno, di, eles din que é a mellor de España. É a mellor de España. Por Pero non é como, a mellor. Por lo menos como espectáculo. Sí, como, como espectáculo, espectáculo vai ser, ser algo extraordinario. Eh? A orquestra Panorama. Panorama. Mira, Pontevedra. coincide co hotel onde paramos Que se tamén se chamaba Panorama <ríe> Bueno, caro que este Panorama mmm, Vamos a disfrutar, pero <ríe> O, o mellor somos capaces de contactar con algún deles Para que nos fale eh, eh. De, de que teñi, Do que teñen previsto para ese día ¿no? Exactamente A ver se <risa> si eh, la... est Estamos traballando nelo bueno, Para poder eh. contactar con eles E eh, despois, o domingo Volve outra vez a facer actuacións dos grupos e actividades, actividades para os cativos sí. Tambén se pode facer mm, xantar campestre Posto sí. que da, sí. haberá cadeiras e mesas Para todas as persoas que xeran chegarse sí. ali mm. eh, Os grupos regionais O grupo de danza de, de, de, de, de cantarareiras de, Despois tamén uh, a banda de gaitas de entidade mm. A orquesta evasión Os fogos artificiais Si sí. Y a fin de festa con queimada gratuita para todos. Sí, señor. ¿Se saben, Alía? ¿Hay productos galegos de primera calidad? Yo, o... Ah, sí. Sí, sí, sí. Uh -huh. A nos... a, a... recomendar? Ros... Rosamar. A Ros... <ríe> a Rosmar. Rosmar, que ten productos galegos... Argaia. Dese de, de, sí. de papo que diste que, que, que tanto te gustan, que son o, o, o... os doces que ten. E é recomendable, moi recomendable, unha un cousa que parece o roscón, pero non é? Eh? Si, sí. a larteira. Larteira. larteira que, sí, que, que meterse na boca parece que se desfai. Si. Sí. Bueno, é. queridos adentes, a verdade é que nos eh, estamos disfrutando comunicándovos o que sí. vai pasar esa fin de semana do 17, 18, 19 de xuño, pero mm, podedes vos achegar tamén á asociación o alía rúa Federico Soler sí. en 72 que, que, que ali tamén teñen produtos galegos e eh, tamén hai produtos galegos. E o mellor, hasta poden recoller algunha revista que Si, sí, hai a revista, a revista acá, Lua Nova, que acaban de publicar. Que, se acaba de publicar, fai, fai pouco de que dicíamos que unha das persoas que, que mm, sí. nos enviou un artigo foi precisamente Isabel Pichel que sí. que, que ten aí fala, precisamente da falado fala da Bueno, queridos ointes, eh, para min coido que xa, te, xa indicamos bastante con respecto ao programa de hoxe. que é despois presa en Xuán. Sí, tamén. Pues, ah, tamén sí. diante da entidade de Vallaver, pois tamén troulada que vai a haber pulpo, vai a haber de todo tamén eh, e os que se apunten poden n, n, poden pedir o, o xantar ou sí. máis por 25 euros ¿no? sí, sí, sí, por 25 euros poden pedir o xantar un xantari especial si e despois de xantar terán agasallo da entidade sí. que, que a copiña de de sí, hombre Non faltaría máis. A copilla de cava é sí. coca gratuita que eh, regala que ponga... a vasalla a entidade, a todos sí, sí. os existentes. Ademais, hai un gran sitio diante. además como ben se si dicía, dire cortase a rúa, non? Mm. Como xa tá cortado non fa falta. Sí, últimamente hai ali traballos. Están sí, una... reformando no. e antón pois... Pues... Pero, bueno, que teñen abondo de información se sí. queren meterse na páxina de Rosaría de Castro de Cornella sí. que ademais teñen un CD. Ah, tamén. Que o poden... que estamos escoitando precisamente bueno, sí. de... Hai un CD que que que, a, que se editou a Asociación Cultural Roselía de Castro que se titula Rosalía en Cornellà. e que se algun dos nosos ointes que de, mm, que yoga saímos, pois pues eso ten que chamar poñerse un, un contazo con noso. Poñerse en contacto con noso o a visitar aquí. O mellor tamén. Sí, sí, sí, sí. Bueno, querido sointe, mm, vamos di... a mira, vamos a despedir o programa por hoxe. Vale. unha aperta grandísima, que pase unha feliz semana e atopindeiro xoves. Gracias Fernando por acompañarnos aquí. Gracias Xulio E, como digo sempre, que a seixo o vosso descanso e a rúa vos a liberdade e digo xoves que ven.